та заповіди відомого кого, між іншим, 88. Примітка 88 – подвійний порядковий номер літери «h» у латинській беці, що сленгом неонацистів означає «Хайль Гітлер». Зустрілися вони за жахливих, страшенно принизливих для панька Люденюка обставин. Він продавець під реалізацію на стихійному ринку різної дрібноти від жуйки і фарбованої води, до цукерок із гуманітарної допомоги, вкупі з контрабандними цигарками, вона репатріантка, одягнута у справжню фірму, в стодоларових темних окулярах, зі здоровим кольором шкіри і доглянтим волоссям. Прийшла, запитала, де тут можна вигідно поміняти дойчмарки. «Скільки?» – запитав панько, підвів очі і почервонів як піонерський галстук, який йому... Старші товариші комсомольців перше зав'язали на шею 20 із гаком років тому. Саме тоді, коли він повертався з її школи, вже переповненим гордощами піонером у них із Магдалинкою і відбулася перша серйозна розмова. Вона вже переодягнувшись після школи, гнала гусей пасти на толоку. Під пахвою мала читенку в одній руці хворостину для білого гусака, в інший гумовий синю-червоний м'яч. Паньку, який на той час уже прочитав Грицеву шкільну науку, поправивши кінці червоного галстука, зверхньо кивнув на Магдалинину книжку і запитав. «Вже знаєш, а баба Галамага? Чи гусак знає, а ти ще ні?» Магдалинка презирливо зміряла панька з неї до голови, зупинила погляд на піонерському галстуку по поверх коміра сорочки, пирснула сміхом і сказала «Дурак!». Потім огоріла хворостиною білого гусака, і велично, хто цю малечу навчив таких манер, відвернулася. Настрій юному піонеру того знаменитого дня – було зіпсовано, хоча він сам не знав чому. Не може бути, аби через це малену ну, гарненька, ну, кисочки русяві з рожевими бантами, ну, губки примхливо надуті, але, але ці зелені очі. Тепер, коли панков пізнав у шикарні іноземці Магдалину, йому хотілося одного, аби тріснув асфальт, розверзлася земля, і він міг би провалитися у зяючі глибини геєни вогненої. — Паньку? піднявши вгору на волосся свої коштовні окуляри, запитала вона. Але збагнувши, теж почервоніла, збентежилась і опустила окуляри назад на перенісся. Обоє довго мовчали. Підійшов якийсь стрижений хлопчина в спортивному костюмі, із золотим ланцюгом на шиї, взяв пачку Мальборо, кинув купюру з батьма нулями, буркнув здачі нада. пантелеймон, відчервонівши зблід. Магдалина Ліна, як європейка першою отямилась і безтурботним світським тоном промовила. Слухай, крамарю, а ти сьогодні не можеш зачинитися раніше? Пішли би десь на каву, я пригощаю. Він кивнув і мовчки почав збирати крам у синьо-білий картатий баул. Почекай мене хвилин п'ять он там, у скверику на лавиці, сказав він їй, уже опритомнівши, про що свідчила сліпучо білозуба посмішка, через яку Магдалина колись у ті дні студентка Л'єна мало не втратила голову. Л'єна тоді остаточно розсварилася зі своїм. Кавалером-однокурсником, який, чесно кажучи, вже давно її обрид, а Панько Люденюк якраз повернувся з армії. Армію він, незважаючи на страшні залякування старших хлопців, що вже відслужили, відбув як веселу прогулянку екзотичними краями. Звичайно, це не його заслуга, що він протягом двох років служби жодного разу не був серйозно битий, а перший півроку не зазнав. Нелюдських жахів дідівщини, як то бувало, скажімо, в Забайкальському окрузі, чи групі советських войск в Германії. Сталося так тому, що на той час СРСР на загал та його збройні сили, зокрема, потрапили в той щасливий етап загнивання, коли давня радикальна свіжість уже перетворилася на легенду, процес гняття набув незворотного характеру. Сморід посилювався, але саме тіло ще не почало розвалюватися, ще зберегло початкову форму і завдяки макіяжу і всякий такий товарний вигляд. Період життя в Радянському Союзі від придушення прайської весни до початку Афганської війни можна було би назвати «золотою добою застійного соціалізму». Але язик не повертається. Він повернувся би лише в того, хто в тому союзі не жив. Бо збоку все супер, тиша, лад і спокій. Країна озброєна до зубів, хоча й ще більше озброювалася, проте на сусідів поки що не нападала, і Захід був за це вдячний Ленінському політбюро ЦК КПСС і лично товаришу Брежневу Леоніду Іллічу. Ну і нафта, як водиться. Власне, золоті часи в країні тривали лише для тих, кого дисиденти одчепенці називали апаратниками, а простий народ начальством. Починаючи десь від рівня секретаря райкому та посад, аналогічних цьому рангові, їх посідачам вжилося вже як за обіцяно Хрущом збуду на комунізмі. Причому з капіталістичним обличчям, бо постачався цей клас товарами переважно із загниваючого заходу. Як не дивно, але населення, особливо з цього приводу, не ремствувало. Якщо й накопичувалось якесь обурення від чергового переміщення того чи іншого товару в категорію дефіциту, то виливалося воно в нові політичні анекдоти із серією 3 на 4 Той, хто розповідає, Дістає три роки тюрми, той, хто слухає, чотири. І навіть у цьому виявляла себе бездонна мудрість комуністичної партії та її щита і меча в одному флаконі під народною назвою КГБ. Більше отримував той, хто слухав, бо, бо не треба було слухати, а той, хто розповідає, то вже майже наш клієнт, почти кончений. Рано чи пізно він до нас потрапить, уже по-серйозному, і дістане нелегковажних три, а повноцінних п'ять плюс три, тобто п'ять років колонії суворого режиму і три заслення».